për disën nga bestytnit, disën nga trilimet që fat kjecësht qarkulojnë në mesin e njerëzve në emër të fesë. Apo përdorën si mjetë për shërem, përdorën si mjetë për të i kalimin e të lasheve, problemeve të ndryshme e kështëmerad e që, Kemi thënë për to duke u bazuar në argumentet e Sheriatit, fjalës së Allahut azhajal dhe fjalës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kemi thënë se të gjitha ato që i kem përmendur janë të baboza, të panevojshme, madje edhe të rrezikshme për individin. Sondëmeleni Allahut azhajal yemi në takë me një temë tjetër. Nuk është në lidhje të drejt për drejt me atë që kemi qenë duke folër, por edhe nuk shkanë lërë pej saj. Duke pasë për asyjë se sot është një tëtori, një dit që lidhet me dijen, sikor që ishte edhe me heret një shtëtori, fillimi i vitit shkolor, dhe edhe me një tëtor shënohet fillimi i vitit apo semestrit të shkollimit univerzitar. Andaj ka mënduar që si kur u pata përmtuar dhe me erët që të flasim për diturin. Që ka thët islami për diturin? Që me këtë të kuptujmë realisht pozitin e dijes në islam. Dhe në në tjetër të, të, të kuptujmë drejt se si e përkufizon Islami diën dhe si e trajton deturin çfarë Islami qua në dituri, e quan deturi e çfarë për të nuk është deturi e kështu më radh. Njeri i dĩshëm pozita e tij, vlera e tij dhe gjithashtu edhe në anën tjetër rreziku i ignorancës dhe njerëzve i ignorant. Sonte do të mjaftohemi me një hyrje të përgjithshme që do të ketë detale të caktuara të rëndësishme e pjesa mbetur pastaj me lejen Allahu xhella xhelal u mbetet të trajtohet në emisionet e radhës. Kur flitet për diturinë nga aspekti islam, do të çka thot të feja për diturinë, çka thot Islami për diturinë zakonisht e ka një fillim të rëndësishëm. Dhe ky fillim nuk është përsëritje, por është një adresë e rëndësishme që duhet t'i referohemi sër të flasim për diturinë dhe pozicionin e saj në Islam. Andaj gjithmonë përmendet se fjala e parë, ajeti i parë që ka zbritur në Kur'an, që i ka zbritur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është laza mso studija. Do të thotë ishte një ajat, një shprehje që është e ndërlidhur ngushtë me diturinë Andaj Islamin që nga dita e parë kur trokitin në këtë botë që nga kontakti i parë i Xhibrilit alayhi salam Muhamedit me Muhamedit sallallahu alayhi wasallam, fjala e parë që u lakua dhe u përmend në këtë takim me urën e Allahut, me shpalljen nga Allahu ishte ndëritën me detyrim. Për dhën çartas, sinjale se kemi të bëjmë me një shpalje e cila jepë diturisë dhe në të posaqëm. Të filan shpalje Allahut, dërguar Muhamidi s.a.w. me këtë shprejhje, me këtë ajet, me këtë kërkesë hynore, pa të shimë se nuk është dhe që shumë e zakonshme, jo për shkak të shpaljes, Po për shkak të disa rrethanave të caktuara të asaj kohe dhe vetë rrethanave që jeton njeriu në to. Andaj është pak e shoqëruar me një habit çudi që e ka origjinën e vet. Andër aspekt ne po mund të të çuditshme, mund të jetë jo e zakonshme. Pse të fillohet me kët ajet? Por kur të i phet përgjigjeja e duhur atëra larguot habia larguot chudia dhe këto të gjitha bëhet e zakonshme dhe normale për një shpallje që vjen nga gjithdijshmi që vjen nga Allahu xhalla wala chudia chudia por që takojmë me të me rastin e zbritjes së ajete të parë që ka bëme detyrin është se Kur'ani kur ka përfunduar zbritja e tij dhe të të kurani që kemi sëtë para vete, gjemë se ka trajtuar me mijera tematika. Dhe të gjitha të rëndësishme, ma di disa shumë të rëndësishme për jetën e njëriut, shumë të rëndësishme për shëqerin, shumë të rëndësishme për botën, për jetën që ne e tojmë. Me gjithat, të gjitha këto janë lën për më vonë, dhe është fitu dhe është filluar me diturin. A thuall pse? Në fillim mund të të quditshme, pse dituria? Pse nuk është filluar me një term tjetër? Me një tematikë tjetër, edhe pse edhe ajo shumë është shumë e rëndësishme, është trajtuar më vonë në Kur'an, por është filluar me diturin. Kjo për shkak se ka përgjithë të shumta, por ne po mbetëm këtu për, për ta larguar këtë këtë habi dhe këtë çudi. pa treguar që nga ditë e parë se feja e Allahut Azza Xal, shpallja e dërguar Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, nuk ka të bëjë me hamendjen, nuk ka të bëjë me dyshimet, nuk ka të bëjë me dilemat, nuk ka të bëjë me beshtytnit, nuk ka të bëjë me trillimet, por është fe e diturisë dhe dituria në këtë fe është çelësi i kuptimit të kësaj feje. Andaj për aq sa so ke dituri, do ta kuptosh fej dhe të kuptash jetën, dhe të kuptash botën, dhe të kuptash raportin me Zotin, raportin me njerëzit, anë da ju fillua me këtë qelë të rëndësishëm për të nga të reguar se rruga jonë drejtë kuptimit të kësaj feje kalem për me të turisë. Nuk mund të kuptuat islami pa dhije. Ma dje asë një adhurim kushtuar Allahot azogjan nuk mund të kryet pa dhije. Edhe gjithdo adhurim i kryer në Allah Gjallahu Ala, i ndërtuar në hamendje, në paragjukime, në përpjeket caktuara mendore, të zhveshëra nga argumenti, nuk pranohet e ka Allah Gjallahu, por duhet të jetë, duhet të jetë, e koordinuar, e shoqruar, e përqilur me diturin. Andaj, në qëfëse këtë përrigje shikua në ruarë, kemi të qartë, nuk është atërdi që e që ditëshme dhe, për të habitur, nuk është di që e zakëndshme, pëse ka filluar shpalja fillimisht me ajetin e par ikora, ledza. Habia e dytë që takohi me te në rrugën e shërimit pëse ka zbrit fillimisht me këtë fjalë është habia, e pëse dhe kjo ka për i gjenimet, është se kërkesa për detori, kërkesa për lezim. Kësta tercëst jo aktualën kohën e arabëve Kasbrit, kur ka zbrit Kur'ani. Dhe jo vetëm në kohën e arab, por në kohën e e njerëzën përgjësi. Përse edhe Europa edhe civilizimet e asoj kohë ishin të zhyrtrën në besytni. Në trilime. Në para gjykime, në studime të caktuara, të zhveshura nga argumenti dhe fakti. Andaj, kjo është për të që ditë. Pse nuk zbritë ndë një ajat që kishtë të bënde me aktualitetin e njerëzve? Por erdi Allahu Gjallahu Ale me një ajat që thashë për bënde të rësështë një ju aktualitet për kohën kër zbritë. Nuk ishte e kohë hedijës. Arabët të cilve u zbriti Korani, u mungon të Arabëve dija gati një gjitha aspekt. Nuk e kishën të zhvilluar. Ata ishin të theksuar, ata ishin të zhvilluar vetëm në një aspekt të caktuar që kishën të bënd të medijin. Ajo ishte proza dhe poezia. Aftësia e tyre në rafshin letrar. Po, aspektin gjuhësor e kishin shumë të zhvilluar dhe të gjitha afcit për të kultivuar dhijem i kishin fokusuar dhe derdhur në këtë aspekt. Dhe këtu ishin shumë të fëqishmë. Ma dje, ishin të njura garat për poazin më të fëqishme e që da kishin përmbajtje më të fëqishme gjuhësore, allegorike, ku e dy në qëfare tjera që ka të bëj me letërsinë. Allahu Gjellewa Allah e Gjelle zbriti fjallën e por i këra për t'ua imponuar njerëzve një aktualitet të ri që atyre u duheja ta nuk mirësh në metë. Andaj shikë e fuqin e Kur'anit. Imponën aktualitet të caktuar për kunder për kunder angajimeve, preukupimeve, agendëve të njerëzve për të treguar se unë u amësoj agendë një uve. Oni u tregojë ju me çka duhet, duhet të miremi. Edhe sot Kur'ani na mëson agjendën e shqetësimeve tona, me çfarë duhet të miremi? Dhe çdo mos respektimi kësaj agjende, na kthen në gjendën e arabëve të parë, ndoshta të zhvilluar në një aspekt, po te për Allah, Ezbiti, fjale, por tepër të prapambetur në aspektet e tjera. Ande Allahu Jellalu wel Azim thifjon e por Iqra, læza. Studio më sa. Të gjitha këtu sinonimet e dijes për të të reguar se shkenca, dituria, njëhuria, është diqë shumë e gjerë, shumë më përshirëse, se ajet që ju jeni fokusuar në te. Edhepse, edhe në rafshin ku arabat ishin shumë të fuqeshëm, edhe aty i mposhti Korani. Imposhti, imposhti gase i sfidoj që ta silin një verset, ma dhe një ajet vetëm, një sure, një kaptin të asilin të njajshme ma që i erdi Muhamedi s.a. Vdej që në rap të ase kohë, shkuan, erdhen të tjerë, dhe sfida mbeti e ngritur në këmp, por kjo sfida mbeti e pasviduar. Kjo sfida mbeti e paranuar. Kjo sfida mbeti pa përgjigja. Nuk paten mundësi arabët me gjithë fuqin që kishin në rafsh në gjuhës letërsis të asilin dhe i të njajshme. Në kurani një një mporshë dhe në këtë rafshë. Ua mësoj se si është gjuha. Ua mësoj gjuha në letërsin. Por ua mësoj dhe aspekte të tjera të dies dhe njëhuris. Për të reguar se kë kuran ka ardhë që njëri unë të nëzirë nga ersirat e padies, nga ersirat e bestytnive, nga ersirat e trilimive dhe paragyjikimeve në dritin e dies dhe njëhurive. Në atë që të rësështë është përputhja me mendin e shëndosh dhe arsujën e pasër dhe logikën e shëndosh të njëriot. Nuk ka mundësia asë njëherë të bjendesh arsujë e pasër. Shikosa bukur e kanë definuar problemat, arsujë e pasër. Do të tëtë, në qovë se vetëm arsujë është ju e pasër, bjendesh me Koranin. Për arsujë e pasër, e pasër, lartë tendenceve, Larg e pshevë, larg interesave lokale personale, nuk bien dash. Logjika e asmur, po asmur, bien dash me Kur'an. Logjika e shëndur, nuk bien dash me Kur'an. Dituria e faktuar, e argumentuar nuk bien dash me Kur'anin. Kjo është sfidë. Kjo është sfidë që Kur'ani ka sfiduar të gjithë që mendojnë ndryshe, ta vërtetojnë se bien dash. Mirë, po me rregulla të shkencora. Me dituri fakte, logjik të shëndosh dhe arsyet e pasër. Nuk patë mundë si Arabët ti përgjënë kësa i përgjën sfida, e asë asë kush pasaj pas Arabët. Mbeti Korani baza e dijes. Dhe kështut është edhe sëtë. E përkën nuk është ashtema jonë se si Korani është baza e dijes. Në qofë se koptojmë drejt, e koptojmë se në Koran, përmes Koranit, mësojmë të gjitha shkencet e tjera. Ndaj, në qovës edhe këtë përrije kemi të qartë, shikua të nëruar, nuk është përqyudi pësetër, a jeti parishtë të ledza. Por të amësuar edhe atë që ishin të theksuar në të, por edhe për ta shtrir kuptimin e dijes më gjerë se që ata e kishin kufizuar. Ande dhe sot njështë diturin e kanë kufizuar në qartës aktuara dhe vetëm për mes atyre mejdaneve dhe fushave, vlerësojnë diken ashtë i dishim o nuk është i dishim. Nërse islami erdhë, koron e erdhë për të zgjeruar kuptimin e dijes, për të futur në konceptin editoris edhe me i dane fushat e tjera që fatke që shësat të njerëzit nuk koncidru në dije, pra të janë dije. Ndë islami nëzori njerëzit nga ngushësia apo e epsheve të tyre, nga ersire e kësoj vote në gjersin e logikës, në gjersin e arsyjes, në gjersin e dituris, dhe dritin e Allahut, dhe dritin e cila u andryqen njerës ve jetin edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër. Të të Për këtë arsyje, fjale a parë ishte ikura. e këra. E qëdija të tretë është që mund të përmanim këtu, pa them kjo qëdij në takimin e parë nga se posatë njët përgjigjeja, rënohën këto qëdij, nuk mbetit më kjo habij, Andai arabet e thon një fjal i dhauri fa sabab batal al ajab. Kur dihet shkaku apo atë çuditja nuk ka vëmë. Habie nuk ka vëmë. S'kit çuditësh. Unë e njhem shkakun çka ka. S'kit çka çuditësh. Po njët. Apo është për të çudit të ku nuk dihet shkaku. Po kur e di shkakun, e dim arsyeën përgo çuditja. Andai është për çudi se si islami përzgjohë dhe nga mira tematika të rëndësyshme për njërzimin, përzgjohë dhe që të fillon të metematika në diturisë. Êshtë përqudi se si islami nuk e respektoj, po thëmë kësë në thoj za, aktualitetin që e preferani njerëzit, e asoj kohë, dhe imponaj aktualitet tjetër, të të dhe imponaj koncept të zgjeruar të diturisë, që të përfrien në te të gjitha diturit e nevojshme, dhe të dobeshme për njerëzimin. Andaj nuk lejot që të përkufizu diturija në një aspekt saktuar dhe njerëzit betëma të të fokusu në si kursa araba që u fokusua në gjudhe të tërsi. E pasaj të privua njerëzit nga aspekte të tira të dituris, nga fusha të tira të dituris. Në e mërë të asaj se kjo nuk është dhije dhe kjo nuk është shkencë. Të nësoj më tërë se që ka është shkenca qka është diturija. Por shë e radhe, një hyre thash e përgjithme qka thot feja për diturin. Andaj feja, thot për diturin, se me diturin kemi filluar kontaktin me juve. Kemi zbritur ajetin e par, Allahu Gjellewa Allah thot, i kora, leza. Ajeti i par ishte, leza. Edhe kërë është përqudi, nga se mjetet dhe rrugë që i ndjek njeri ju, për të marrë diturri janë të lojlojshme, disa janë më të leta e disa janë më të vështira. Kërkesa e Allahut për mes ajetit të parë për diturri, ishte që të bëhet kjo për mes mjetit më të vështirë që përdoret për nëzënin e dhjes, aja është ledzime. njëri mund më mësën duke ndëgjuar vëtëm, ndëgjanë, rënë dhe mësën dhe qëka, duke shikuar vëtëm, shikanë dhe përfitanë, duke analizuar, duke menduar, i bjenë me ndëgjuar, edhe, edhe, edhe ashtë të mund të kuptonë dhe një dhije, të nxinë dhe një informatë, duke menduar, duke mendituar, duke ndëgjuar, duke e, shikuar, duke... Ledzuar, e ledzimin këtë ras është më i fështiri nga të gjethatë. A e gjithat, kjo është e dishme. Pse atër e kërkoj diturin që të bëtë për mesë rrugës më të vështirë, për të kuptua rëndësin se sa është e shtrejnët. Allahu gjelle gjelalu hu, këtë liber, që e zbrit duke filluar ma ajetin e par e kora, që i treguam disa prej aspektive të rëndësishme, që kanë të bëjmë me këtë fillëm, menher paske sai erdi jibrili menja yetter duke i thën ja ayuha almuzammil qum alayla illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alquran at tartila in sanulqiya alayka qawlan thaqila o timbuluar ga se muhammad zam kurandejek to ayet alza Nuk i kështë e letë, të apërbalante, nuk i kështë e kjo situatë e letë. Me gjithatë, Allah u gjëllewale e ngarkoj me këtë obligim. Dha i shkoj si, si i trambur, si shkoj si, si, si, si frike, shqetsimit të gruja ti Khadija, radiallahu anha. Dhe tha zëm miluni, mëmbulani, mëmbulani, po thoi si ka e thë. Shetër kës tutat anuk pat mundi që Allahu xhelleu wala me lehtësi ti as vetë t'treguari ti pa ushqetuar, pa ngarkuar. Ja, për t'treguar se kjo që po e merr ti është strajt, ta vlerësosh dijen. Andaj ai që merr dijen lehtë, lehtë, edhim nasi e marrin sa dijen lehtë. Nuk di antab lërsanë njesa. Fak edim li në libër ti, nuk edim li në një dijshum. Andaj një nga shkaqja që, që sot nuk vlerësohet njeriu i ditur është se njerëzit nuk kanë dhije, dhe në qovë se kanë, e kanë marë shumë lethë, pa ndë një mund të theksua, nuk kanë paguar djërës për te, shumë, për që ditur vlerën pasaj. Përndaj, Allah u Gjellewala e bëri të rëndë për në këfjullim, për mes një metude të rëndë, që të dhije se kjo dhije është efshtirë, në këshkja e lethë, andaj thëtë Hasan el Basriu, po të ishte kjo d të zihet për mër, të lexohet, mos të harrohet. Latas, një herë lexon kurse harran më. Dietën përsëri, dietën angazhen, do mund, do lodhja, do pagjumsi. Atë pothuajse e lehtë thotë as laboratoriu, të, të, të gjitha do bëheshin dietar. Po nuk bëhet dietar posa që lufton për çën i till. Andaj Allahu je leola na ri kujtoi që nga ditë e parë, së dituria është e shtrëngjt. Andaj është e vështirë. Ka çdo gjë që është e shtrëngjt apo nuk është le të arrijë deri te kaj. Andaj Allahu jelle velaitha o ti mbuluar gëtu dhe falu. E msohej si të falet natën e çfarë pjesë, po në fund i tha in senulqi alayka qawlan thaqila. Ne do të zbresim mbi të një fjalë të rënd, një fjalë me peshë, me rëndësi të madhe për juve. Kjo është si e fillaj islami, që nga dita par, tretimin e dijes. Dhe kjo është e mjaftushme për të kuptuar rëndësin dhe pozitin editorisë që i adha islami, dijes dhe njerëzët e dijes. Gjitha është që kuatë në ruar të përmendi para se të kalen koha rezervuar për këtë pjesë, i stami shkëllë një hapë më tutje. Fjale e kara, ledza, studja, mësa, të gjitha këtu sinonime, të dituris, pa jesu me diturit, të gjitha këtu, apo, shërbujen si një ndarje e historisë në dëshë. Që nga jo dit, ndohë historija në dëshë? Si ndohë, periudha para fjoles i këra u quajtë gjahilije, i njerënës, dhe periudha pas fjeles ikra, u quajt periudha editoris. Ma dje edhe njerëzit të sëllet, pa isën, fatketësisht, me tiparet e njerëzve, që ishin para fjeles ikra, shëriati i quajnë i njerënt. Edhe psa ta mund të jetojnë në këtë ku? Andaj shika që far goditjet, fuqeshme i dha njerëzimet, në kuptimin pozitiv, Çfarë kohje? Teatri e dha historisë. Kjo fjalë historike, Iqra, Lexa, që është sinonim i drejtë për drejtë sikur thash i i diturisë. Andani e fjalë që këtë trajtimin që nga fillimi e bën dijes. A mund lën të lënë njerëz të para pombetur? A mund të rinë të pashkolluar? A mund lën të lënë të të pa avancuar? A mund të lënë larg skencës? Absolutisht kur. Po ka mundsi nëse e ka kushtëzuar kuptimin e fes, me diturit, e ka kushtëzuar adhurimin e Allahut, me diturit. Prendaj, fjallet që ne me të him në Islam, fjallet që me të ne e dëshmuim për kacin të në Islam, cëla është? La ilaha illallah. A shkje fjallet? Nuk me në tënë të adhurohet me të drejt asë kush, posë Allahut. Shikone, Në surën Muhammed, këso është rrasisht, rë, në surën Muhammed, Allahu thot, fa'lem, dhije fillimisht, qka të dhije zot, fa'lem, ennehu la ilaha illallah. Dhije, se nuk mëritën të adhruat me të drejt asë kush posa Allahot. Shiko, i dha për parësi dhijës, pastaj ky qe njerëz përmes dijes në nyjën e shahadetit dhe adhyrimeve te Allahut azhxh. Prandaj Imam Buhariu rahimuhullah në libër të tij një kapitull të tërë ka quajtur Kitabul Ilm kapitullin mbi dijen dhe një në kapitullin e këtij kapitulli apo i këtij librit mbi dijen, një kapitull i këtij libri për dijen thot El-Ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ditoria via Në islam, ku e kovenin dhia, dhitoria, thot iman Bukhari u vije, kamlel kauli o al amel, para fjales dhe para veprës. Do të thot në islam nuk lejuet të flasësht asgjë, pos me dhitori. Nuk lejuet të veprësht asgjë, pos me dhitori. Gjdo fjale pakurdinuar me dhitorin, është injeransë. Gjdo vepre pakurdinuar me dhitorin, të këthen në kohën e paganizmit, që ishte para fjales ikra. Andaj, pra përbëturia, Degadenca, paganizmi, janë të huaja për islamin. Janë të panjë, janë absolutisht largë nga ajë. Dërsa dituria me këtë fjallë që ka zbritur, pa dushim se, thasht i dha një kahje të rej historisë njërzimit, duke endar njërzimin në dësh, në të ditur, të ndryquar me shpallin e Allahut, dha ta që mbetën në terën e ignorancës. Dhe gjitha shtu i dha kuptim të ri dituris, duke esgjeruar dhe duke përfshirë në këtë koncept, të gjitha ato diturit dhe informata që i duha njëriut dhe i bëjnë dobi. Ajo që dua edhe ta përmendi për fund nga se kuha është duke në ngulfatur, për të hapë mundësin pasaj me pjesë në dytë, është se, djetarët e munduar që të bënjë nëmrim të fjales dituri, vetëm në Koran. Fjale dit, dituri, në gjuhën në Arabe, i thot ilmë, ilmë, ilmë. Andë e djetarë kër e ka nëmruar të rejtimin e Koran të kësajteme, e ka nëmruar vetëm për ma së prejes ilmë. Sepse janë përdor sinonime të tjera për deturinë, ose drejt për drejtë që flasë për të apo në mënyrë të rthërorazi, po të gjitha nxjisin për deturinë. Këto nuk janë përfshirë numrën. Është përfshirë vetëm fjala ilm, deturi. Me të kemë a dini sa r ash për mandat në Kur'an? Ash përmend afër 779 herë do të tëtë me një mesatare mund të thuet, shtatë herë gati një gjithë dhe kaptin. Një gjithë dhe kaptin të koronit, parafërsisht, shtatë herë, vetëm për mesfjallit diturit, koronit i nëzit, ledzuas të ti, pasuas të ti, që të pajisën me diturit. Në kanë stimulim me i fuqishën për studentat, për asimtarat, për mëzënsit, për mësuasit, për diturit, Se sa ta bëjnë këtë përmesë Kurënit? Filësa Allah gjelë gjelalu. Ndë ajë që e ledzanë Kurënin, ajë që mësënë me Kurën, nuk ka mund si asë një herë të mbetit në karavanin e njerëzët të prapëmbetur, të padishëm. Me automatizm do të bërët në karavanin njerëzve përparimtar, njerëzve të civilizuar, njerëzve të dobeshën për shëqërin, njerëzve që janë të dishëm. ndër sofrmend yakse fjalën në hadithe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është aq e është aq e shpesht saçi so mund, mund të themi se nuk mund ta numërojmë. Meqë përmendëm do të thotë uh, Sahihun e Buhariut mahjret uh, libri Sahih Buhariu i shkruar dhe nderuar është 1, vetëm 1 koleksion nga koleksionet e shumta dhe të numëruara që kanë përmbledh hadithet e Fjetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj çu se marrëm vetëm librin e Buhariut. Vetëm gat libr, mezi gat collection. Do ke përjashtuar koleksionet e tjera që janë edhe më të mëdha dhe me numër më të madh hadisesh. Se Buhariu, do të ndal numri madh shumë, por po them po e marrëm vetëm Buhariun. Edhe kur dërt Libri mëjë sakt në përmendin e hadithet e Muhamidi s.a.ll. E dini sara është përmendin vedem në këtë liber, fila dhja, nbi 300 herë. Në umet, një popull që njëdo kaptin nga 7 herë, ka kaptin që së përmendin dhja, fara ndoshta, në koptim dhej për dhejt, por përmendin në kaptin një 25 herë. Ndhe kur thëmë 7 herë, është mesatarja e përmendit në qëfët e shpërndatë gjithasur Një Kur'an, një liber i udhëzimit si Kur'ani, që gatin gjithdo faqe të ti, gjithdo faqe të ti, të përmend diturin, të nzit për dhije, të të rejkë vëretin që mos të bën nga një rantët, që ka prët nga kër liber tjetër pas që tjetë të të liber i dhijës, liber i shkjens, liber i udhëzimit, liber i drites, e që njerët ka nevoj shumë për tesat. Andaj të flasësh për dobin e dijes, për rancin e dijes, nëse thamë është të flasësh për det që nuk mund të përfundosh të foluri as në një emision, as në dy, as në tre as kush e di sa so emisione tira. Unë dëshrova që kjo tashrë bëhet domosini hyrje e jetës së përditshme në këtë me këto informata që i përmandëri më tani, duke lënë pa përmendur argumente e argumente. A jeta, a jeta, hadithe, hadithet e shumta ti flosim për këtë çështje. Por shpresoj me len Allahu Xhelalu Ela, pse do të fillojmë dal nga dalë ta plotësojmë këtëm edhe në emisionet e ardhshme. Mirpoh duke pasur parasysh kohën e kufizuar që e kemi në këtë pjesë të parë të këtij emisioni, nuk dua që ta tejkaloj e që të marr nga koha e juaj për tu inkuadruar në këtë emision me telefonata, me kaç po i dhufun kësaj pjese, andaj Zoti ju shpolev për, për vëmendjen dhe sabrin, na ndiqni pas këtij pushimi ku do të i për mundësia për inkuadrimin tuaj për mes telefonit dhe SMS-it në numra që i kene i të shfaqra në ekrand e juaj televizive. Zotë i ruajt, shihemi pas një pauzët e shkurtër. Që do të mërkur, pre orës njëzet e 30 minuta, prezantojmë drejt për drejt emisionin, kam një problem, me hojgjen Muhammed Dermako. Një mundësi më shumë për shikuesi shaldos, tanë, edhe të të ju vajre, mund të telefononi për të bërë pjesi këti emisioni, dërka që hojgja mirë pre telefonata tuaja të dhe do të përgjigjet pyetive dhe problemeve që ju i prezantooni. Eventualisht të marë mdihme, sugjerime të duhme për të kalimin e këti probleme. Mos Haroni, në ndyçni që do të mërkur, pre orës 20.30, në emisionin e drejt për drejt, kam një problem, në PIS TV. Të martën, nga orë 20, PIS TV se si dhe emisionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hojgjalar të ndryshem. Shikuestit mund të e në pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyqet dhe problematikate tyre në adresën ton elektronike nështë. Pyetje e qësë i viskës e pikon Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat Sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt Që burojmë nga Kurani dhe Suneti Pegamberit Alehi Selam Në ndyçni që do të martë nga ora 20 në PIS TV Kiameti është aferë Një emision që shpjegon hëllësisht shenjat e kjametit vjen të shtunën nga ora njëzët e një me hojgj Ismail Bardhoshi. Ka njërët të ty dëshojnë bëj fakt një rinjalljes dhe shtrojnë pyetje bëj argumentet e rinjalljes. Kur që në argument të rinjalljes? Shenjat që ka ndodhur. Shenjat egzistuese. Shenjat që pritët të ndodhin. Metoda më esak të trajtimit të shenjave të kjametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktuale si dhe sëqarimi metodës e gabuar dhe keçkuptimeve. Kiameti është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunën nga ore 21, shenjat e kiametit, me Hojj Ismail Bardoshi, në Piz TV. Jo të prënt, në PTV mund të ndiqni emisionin Ecem së bashku drejt për drejt me Hoxhën Ekrem Avdiju. Mund të përjetohet se njeriu vërtet e, kur është i udhëzuar, kur u pambajt po në mësimeve hyjnore. Po, hajde. Në këtë rrugtim shoqërohemi së bashku edhe me shikuesit, që mund të na bëjnë pyetje nëpërmjet telefonatave dhe mesazheve në telefonin tonë. Selam aleikum, pritje, Hoxha. Po, patjetër ndronë. Çe do të kanë pyetje. Andaj Mos Haroni në ndichni që do të prendë ora 20.30 në emisionin Eqim se Bashku. Allahu Rahmanur Rahim, shikues të nderuar, u kthejmë përsëri në pjesën e dytë të emisionit, ku tashmë kjo është edhe e rezervuar edhe për juve dhe u jepet mundësia që të inkuadroni me telefonat e juaja, por edhe SMS-at e ndryshëm, do të thotë ë dhe mund të bëni pyetje të ndryshme në lidhje me atë që ju intereson. Andaj, deri sot të bërt inkuadrimi më i prit të sopor, ne mund të marrni një pyetje që na ka ardhur përmes, do të thotë faqes në Facebook, dhe gjithashtot edhe SMS-ave që kanë ardhë Thëtë Mirë, para se Na lehme se kemi telefonat, urnani? Salamu alëkim, Aleikum, salamu, rëntullar A bërë në piti, Po, bërë, të ndëgjujemi, falë, lë Në në në në e kënë e kënë në e kënë e kënë në e kënë në e kënë në e kënë në e kënë në e kënë në e kënë në e kënë në e kënë në një në dhe gjinën, po është gjina për frikë për fritë mëslimen, a të shysh, a minë është në më të rrgurë. Ke frikë caktuar prej qysh edhe njëra, a banë në sharu? Ka. Kërë në rrënë e ka një sa frikë, mështë frikë, që me thonë, ishë po. po, po. në shgjimën, me më thonë, ku është për nështë ishë të për në shkësit kërë në rrën, e ka në frikë Ë çysh frynç me Kur'an apo thot diçka tjetër, apo neve për këtë. Ë çysh, do të avancojmë se po vojhim me fazulin, ja ka lënë dikush se jam Ahmet as të gjithë çysh. Ë çart, ë çart, ë çart, do të marr përgjigje inshallah tonë. Do të falë nga. Selam alejkum. Alejkum selam allah. Do të pyt për diken që frynë dhe pretendon se me këtë fryrje shërën njerës të smutë që janë me smutë njëshme si përshamullë siheri nga prejket e gjenve e kështë më radhë dhe kur për për metodën si shërën thët nuk mund të atë regaj se kam besim të trajeguar. Kjo është një shenë e dhej për të se kemi dhe me një magjistar dhe faltor nga se dhe të tëtë njeriu që frynë ledzan munduat të përdor mjetë e legjitime për shë është e qartë, në kam su Muhammedi sallallahu sallam, si bëjt kjo, bëjt duke lezuar ajetul kursin, Allahu la ilaha illahu alhaju alqajum, bëjt duke kënu alhamdullila rabbi alamin, kul hua allahu ahat, kul audhubi rabbi falak, kul audhubi rabbi nas, ajetet të tjera të ndryshme, në të kjo është e qartë, nëse njerin njërë misteriozat të fshehur e ushtran këtëve përmdari të shërimet, por nuk të regonë si e bënë, Atëra kjo është e dyshimt, nuk bën të shkohat atje. As nuk bën që të trajtohen pacientët e kaj, gazet kjo është e dyshimt. Dietar kanë kurzuar që fryrja kurani, rukja të jetë e lir, të jetë e lejuar ka disa kushte. Një nga ato kushte është që fjalët që përdoren, lutet që thon tiën të qarta, të dië çka po thot. Në qoftë se nuk diim çfarë po thot, nuk diim shprehje çka po i thot. Lutet që po Lute për i përdor duhet larguemi prej tij gasa është e rrezikshme dhe është mundësie e madhe që të ting nga falltorët. Dhe kjo nuk trashëgohet. Kto sa lën dikush trashëgimi, po kjo mësohet dhe bëhet pa u trashëguar. Kjo është ajo që mund ta them lidhur me këtë thëni Allahu edin më së mirë. Kemë një telefonat tjetër, urrënone? Urnë. Ne vama uca vendi. Mirë, mirë mëro? E dashur me vë pyetjen A është në zonë a më zonë për shemb njeriu? A do të ndahen nga Allahi apo në zonë me fone me mësuar dikush që jam profesor apo mësues aty kush? A është në zonë që ish Allah e ka shkruar? Është qartë valla, është qartë, është qartë. Ë, çitone se bonasia na tregon vozë se do të dalim sepse do di këtë. Inshallah, inshallah tash më për Gjerminin Allah, tash inshallah. Ah, faleminderit. Korxha valla, korxha. Faleminderit shumë është një frazë që çarkullon në mesin e njerëzve se nuk ka apo më të thonë me, në të kuptim më mund dhe me të më të bëmë, por është më të dhonme. Ku ti jep atë? Është vërtet se njerëzit dallojnë mes vetë në kuptimin e aftësive, kualifikimeve të tyre, në në kuptim të të fuqis intelektuale që kanë për të kuptuar, për studiu, për të arritur apo dalojnë në, në, në bas të aftësive të tyre, dalojnë njërët, dalojnë njërët, dhe kjo është dhuntia Allahu të adhugjellë që Allahu i dalojnë njërët me zvete, mirë po, mirë po, absolutisht nuk duhet të më bështetur në këtë, nga se njëriju mund të lind i dishum, në kuptimin mund të lind i aftë dhe inteligent dhe i shkatë për marë dhije, Për në qofë se nuk e njek rrugën e dituris, nuk ullet para arsimtarit, para mësusit, nuk ullet në bankat e dies, në betet i një rënd, edhe pse është ishkallë dhe inteligent për të kuptu. Dhe kamë se njëri tjetë në nivel më të olë të inteligentës, mirë për angazhohet, për pjekët, fitan. Andaj, dalimet egzistojnë, dalimet egzistojnë, mirë për në qofë se njëri jo, këtë begati, këtë dundit e allaud nuk e përdor për smari, nuk e pë A der padushims ajo fiket dhe ai asaj më shumë pas ajo asherën sa harit. Në anën tjetër ka njerëz që mund të kenë vese të ndryshme. Për shembull, një tkëç që e ka. Foto une që shto të jam valla, çshtu komlindën. S'moj mendru, themë s'është e vërtet. Nga se njeriu ndryshon, edhe për të mirë, edhe për të keq. Njeriu mund të ç të mirën që, që e ka, ta kultivon, ta bën shumë më të mirë, por mund edhe tkëçën që ka, ta ndryshon, ta bën të mirë. Prandaj, është me të dhënme. Po, Allahu ja jep kujt do të, të mundsin. Mirë po, nuk duhet absolutisht dhe nuk është e lejuar që të thirremi vetëm në emër të kësaj dhe të neglizhojmë angazhimin dhe të neglizhojmë ta lëjmë anash pastaj mundin, ta lëjmë pastaj zellin, leximin, studimin, qase kjo është padyshim që feja refuzon. Refuzon feja që thinit mbështet Zoti sa ka dhënë Zoti valla. Ja Zoti gjithkupt i ka diçka. Po, ndonë nga njerë një të gabojmë që njerion të ngarkojme dhe që së është për atë punë. Praj përri qka duhet me konë. Dhe në qovë se orientuat, orientim të duhar me qka duhet të mirët, ja shumë harin shumë nga sa aji përri qka është i kualifikuar. Pra ndaj, edhe kja, duhet të kjetë për asyshë. Që? Të hulumtuat talenti qdo kujtë për qka është. Dhe pasaj, aji talent të rritët. Aji talent dhe të, të, të taku ide është njerëzit për, te, për, te, për te, që ki pasaj të mësuesit për të familja për të që kë pastaj të bëhet nesër dikush të arrin në bazën të këtij të lindi që ka prandaj kjo fjalë ka diçka vërtet por ka diçka që duhet sqarohet dhe të bëhet e qartë në qofë se kësute lejmi të përzit shme, atër mund të keqkuptuat shumë, të një në zanë shkollë, nuk më sanë, balë të nëtojnë, me mësu, spej adon e vla shkollën, jo do të mjë adasht, por problemi është në metoda që përdonëm për ta stimuluar, për ta motivuar, se nga njërën do të që mësu si shkollë, arsimtari dhe profesori, nga pakujdesia, nga njërën, nga njërën nga i prirën nga edhe jo kvalifikimi i duhur, mundën që të mbysin talentin e caktuar. Mundën që edhe mos din se si të punoj me një nëzansë. Andaj duhet të dim si të punoj me të. Dhe që të punoj mirë, vëllaj edhe në qofë se shumë i dapt, mund të, të arinë në qka. Normal, njëzhin dje pas të e delon, di kush merë dje ma te, por nuk mund të mbetet i pashkulluar tërsisht. Pa dje tërsisht nuk mund të mbetet. Kase Allahu Gjell e Gjellalu ja rihut, të i a ka mundësuar nj E pastaj po, dallon dikush më pak, dikush më shumë, por nuk është arsye kjo për dështim. Nuk duhet dikush që s'ma ka dhënë Zoti, dhe mbet i dështuar, mbet rrugëve, mbet rebel tani jetën e tij, se s'ma ka dhënë Zoti. Ja Allahu, Allahu Allah, ta ka dhënë, por ti se si ke shfizuar. Prandaj duhet të kemi kujdes me këtë teori çka të dimë si ta, si ta përdorim. Allahu e din më së miri. Kemi një telefonat unë, ona ne. Desha me ta bën një pyetje, huaj Po. E, njëri se, që, që shme thamë, më imë ka ndodhë dhe rasmi se, ka thamë e ke marë që të sen, edhe onë e këndodhë dhe i pasha zotën, pasha vaj njëta. Po. E dhe nuk u din dhe i përsenë, që me thamë, që doherë i kam të sen, e si ja ku marën përshamë dhe përsenë. Po. Dune thamë, a përshamë ku ta përmesh, a më në lajt, a i ndullem të gjithar, a... Matur, shumë, shkel, kuron, si të të të po, po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e mërtë përgjën tashin shala mërejnë allatë alëgjënë. Në të në njërë. Në të në njërë. Njërëzën nga njëre kur kanë mësë pajtime, kanë dë njërë ndë një konflikt saktuar, mundohen që të ambrojnë mendim në tyre në nëtë ndryshme pa të shumë se njëra nga mënyrat më të theksuara, më të përhapora, ma di dhe më të preferuara është betimi. Betohu prasë që se ke bo, betohu që se ke marë, betohu që se ke thonë, betohu që se je konë, betohu. Dhe këtu bëjnë disa shkelje të rënda në rafsh në besimit, në rafsh në fest. Cëtë ato shkelje? Shkelje a parë është se njërzit betohë në amër të dikuj për në amër të allot. Kjo është haram. Har Pasha fëmitë si mkon. Pasha babën si mkon, pasha nonën si mkon. Pasha atë, kjo është haram. Haram nuk bandomu betun kësa. Muhamedi al sallallahu alejhi vesellem ka thënë: "Men kane minkum halifan felihelif billah." Kush prejuve, për juve dëshon të betohet, let betohet në Allah. Për ndryshe të hesht. Andaj, skeni aport që bën këdertim është të betohemi në dijtet e pos në Allah, nuk lejohet. Pasha sytë se kum pa. Zban këto. E ndaluar më është, nëse betohemi, betohemi në emër të Allahut vetëm. Kjo është e para. E dyta. Metodat që përdoren për shembull, pa sheh Allahun se kumbo, s'besaj, shkelë Kur'anin se ke bëu, audhu billah, çish me shkel Kur'anin? Çu shkelet, për çka shkelet Kur'ani? Për me vërtetësi një punë se kumboja, kumbo, kjo është haram. Është e ndaluar haram, rrëpsisht është pëgjynore më të mëdha ja gati është nga gjunat më të mëdha të nënçmuat në këtë mos dhe dhirin këtë shkollë kurani. Me vendosur Kur'anin tokë dhe me shkil, apo dashum se kjo gjuna shumë i madh. Dhe nuk lejo të bëhet në emër të çfarë do lloj vërtetimi apo mohimi. Çka do të qofë që kërkon nga i të vërtetojmë, duke shkil Kur'anin nuk bën me vërtetoj duke shkil Kur'an. Duhet mjaftohemi pasha Allahun e madh se ku mbó. Dhe mjaft, nuk të bëson s'kiçka shkamatutje. Kjo është pasë problemiohti. Unë besoj, të betuojm në Allahun e Madh. Mi po ngallesh porimi se ndoshta nga përdorimi i shpejt janë pashallahun, pashazutin, pashallahun, pashallahun, shpesh përdoret devalvohet vlera e këtij betimi. E pastaj kur të na duhet me përdor seriozisht, duke ka pozitën e duhur, gjasë na vetë e kemë humbur vlerën këtij betimi. Andaj duhet të besimtarët dhe besimtarja të jenë të kujdess në betim, mos të betuohen për çdo gjë, mos të betohen shpesh, mos të betuohen çdo rast. Ja, zbetohen në Allah. S'kam nevojë, është e qartë kjo punë. Qëso që të jap vlerë të madhe betimet në Allah. Andaj kur betohet në Allah, atë rreth e qartë se kës zbetohet për gjithçka. Kjo zbetohet për Allahun për gjithçka. Nëse është betues se ka bó, di e çse ka bó. Ne duhet që t'ja ruajmë sinin emrit të Allahu Xhelleu Wala. Mos ta keçpërdorim në mospatimet tona. Mos ta keçpërdorim në në pohimet tona apo në mohimet tona duke e devaloruar mërmes betimeve të shpeshta madje nga njerë, Allah në ruajt e të rajshme betuar nëmën të Allahut rajshme është nga gjënotë më të mëda është keli e rënd dhe është krim për të cilin qëse nuk pendohet dhe nuk lërgun të nga kjo mëkat dhe prusë i kjo mëkati meritën dënim të dhimështë të ka Allah që le gjelalu malko të ka Allah i mëdhnuar Nuk bënë më ushke l'Kurani, mjaftohu, pasha Allahun, dhe mjaftohu, asë gjemë të tjepër. Kjo është e mjaftohu shme. Kemi një telefonat tjetër? Të të Urnër e? Salam aleikum. Aleikum, salam. Da është me pyte për namazin e drejtës e batim që i qenis, bast që kom dhe gju, une punaj, dhe vazhdimisht kohën e i qenisën djinnam punë. Vëndë për shtatë që më për në farë në mazim e qëni, sa ty nuk kam pasër, dhe sa me për të vit, a është e le ushën e dhe bashkan gjitë në mazim e drejkës me të qëni, jo vazhdimisht, po, ku për shaman, ku të jom në tun, pa. ku të jom pushem, më në shpe, e... por me bashku gjithmon gjatë ararit të punë, sa po, gjithmon po kujt jetë jam e në orar punës po edhe zën çka për përshtatshëm për namaz nuk kam e çish nuk ka vend përshtatshëm dohom e dhe ani jam të pastër për noi të mos foti aty ne jetën për shemb mos fik kibla dhe në gut po nëse guna me fal aty namaz po po e çort çort çort Inshallah ma quançi ti muslimi bashkangjit namazën e 40 të qenish kur ti ke kushtet për shemb që sën përshtatshëm për mision. E qartë, e qartë. Inshallah tash mer përgjigje me lenë Allah ta zotojë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Allahu, Allahu Jellal wala thot në Kur'an in-salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allahu thot në Kur'an. Me të vërit namazi, u është bërë obligim besimtarëve dhe besimtarëve në kuhën e caktuar. Ande gjdo namaz e ka kuhën e vetë. Nuk lejohat që të përzihet do një namaz në kuhën e namazit tjetër. Kjo është esenca dhe baza. Dhe duhet të insistojmë vazhdimisht të falë në namaz në kuhën e ti. Pra ndaj edhe Allah u Gjellora e ka lejuar besimtarën dhe besimtarën që nga njëre të bëjnë përgatitje edhe në formë të namazit, për shemb nuk mundën këmbë duke u fal ulur, nuk ka mundësi me marr abdes, merr me dhëte e jum, të gjitha këto që të ruot kuha në namazit. Nëse po ti shte parancës me kuha namazit, atë çfarë kuptimi ka te jumë? Falem pas 10 ditës se vjen ujë, sfresh pun, jo. Andaj e ka lejuar që edhe me dhë, pabdes pa më fal, veç me dhë më fërku në mënyrë të saktuar, edhe me fal namazin ku në vet. Përdor namaz dhe duhet të kushtojmë rëndësi të madhe në këtë vetë. Edhe Allahu xhallahu olei ka kërstuar rapt ata të cilët parsinë e nxjirin namazin nga kuhati dhe ka thënë waylul lil musallin alladhin hum an salati msahun mirë ata që falën ata të cilët e nxjirin nga kuha namazin. Do të, namazin të tjyre, sot, jenë të pakujdessum ndaj namazit të tyre. Ibn Abbas i thotë janë ata të cilët e presin namazin e arshëm derisa del namazi Momental, do thot, dal ku namazut, hin ku atëher të ekthelos e ka fal namazin e kursë e kaluar. Para më ndanë shikuan ndëruar, nëse mirë për ata e kërsin për ata që falën, ata falën, por vetë kohën janë rruën, Allah ka mirë për ata. E çka u mërmën për ata që sfal, i heq Allah ndërujt. Çfarë mirimi janë ata, çfarë kërcënim janë Allahu, Allahu për Allahu dhe leu Allahu na rruaj. Po ti thënimi temën tonë. Andaj ne si duhet që të kujdesemi për namazin ku nevat. Para hartimet ekzistojnë, sikurse transmeton Ibni Abasi radhiyallahu anhu. Dhe kët hadith e ka shnuar Buhariu në Sahihunti. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë bashkoi drekën me Ikindin në kohën e drekës. Dhe bashkoja kshëm me Yacin në kohën e akşamit. Dhe pasoj bëri edhe ndryshe, bashkoi Ikindin me drekën dhe Yacin me akşamin në kohën e Yacis. E pyetën Ibni Abasin, pse e bëri kët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nuk e kaë në uthem, nuk e kaë të smur, pse e bëri kët? tha dëshiroj që tualecën umetit të ti. Dhe nga kjo kanë marrë shumëica e dietarëve lehtësim se lejohet në rrethona specifike të posaçme njeriu të ta bashkon drekën me ikindin, çuft në kunën e drekës apo çuft në kunën e ikindis. Dhe të bashkon akshamen me jacin, çuft në akshamën në kunën e akshamit apo çuft në kunën e jacis, por kjo në rreze specifike kur me vërtet pamundsohet, pamundsohet namaz të mëdha, falja e namaz në kohën e vet. E gëziston, kemi telefonat, vazhdoj me këtë... Po, urnone? Urnone? Nuk e di, a kemi janë dënjelin? Po. po, për kam një problem se unë po. e vull për njës mundit vazhdojshme, qik liditor, edhe po marrat dhe së në shkod, po për më për mënësot për shkak se ujtë për po nëllet, a më shumë të regu një zgjidhja? Do të ti son namaz dvi më fal shkollë? Um, po më thënë 100 ditë votash mase shkurtohet dita edhe akshomën. Ah, ti problem për zon namaz apo? Po për zon namaz. Në rregull, nisola më për gjithashmë len Allah të zgjojë. As-salamu alaykum. Aleikum salam, duke falënderim. Andaj ishte pyetja për bashkimin e namazit. Thash, pasti sqarimi, ti më të qartë. Esenca është falë të kohën e vet, nuk bën të shtyhet këtë ato që i thash. Ka leje me për të thonë tërzokosh. Andaj nga njerën e një punë, nuk kam mund të si është në situata tila, lejo nga njerën e bashku, nga njëra. Por ju këtjet e vazhduushme, të gjitha dit e punës me bashku, kjo është problematike, nuk banë kështëto. Duhet të bëzë zjidje, duhet të egzën një vend, në punë, ani është në, gusht, në qofës është në ngosht, shumë për shambullë, për shtatu me vendësit ki mundësi. Për shtatu me vendësit ki mundësi. Gjej një vendës aktuar di Ja se namozin nuk ka nuk ka diçka që është shumë e gjatë. Përshëm gjysur më u fal për imem, problem gjysore, më shput nga puna me gjithë nivel problem. Ja namozi i kinisë e shkurt. Një për po më nei më një falë mesatarë, jo tash në shpër më u fortë në xhami më ka dalë. Po çe po them këtu pak më pak më shpejt. 6 minuta e fal, 5 minuta 6 minuta e fal. I kinde. Antha, në çdo kohë shumë e gjatë njëri që të bën një zgjidhje. Unë thash duhet bëjmë përpjekje. Duhet munduemi që të bëjmë zgjidhje. Nëse vendi është i papastër, e mani së gjahten që kanë çakogola, është 3000 me atë vend aty dhe falësh sprish punë. E rëndësishme është që vendi ku falmës më qeni papastër, çës së gjađja. Nëse në të këndën i papastëti nuk i kumbohet sprish punë. E rëndësishme që mbi të është diçka që është e, e pastër. E, e, e ti ti bënsej edhe dhe, dhe falësh në ato që është e pastër. Ne të munduemi të bëjmë zgjidhje se interesuam e të, të insistoim të të namaznë ku, nëse gjithmonë nuk mund të bëjmë zgjidhën nga një herë, në ndull që ti jemi sot ta kritikë dhe mund të ikë kindia, dal termësisht ku asaj të hyna kshami, atë këtu situatë të jashtëzakonshme lejohet të përdoret bashkimi. Allahu e din më së miri. Pyetja është të të nëse do të se ka problem me cikël, do të si duket ka ndonjë se kemi telefonat orën në Selam aleykum. Aleykum, selam artullah. E, ka një pykje, on jam bakuror para vëtë dhviteve, e para dhvite, këmën e do motra, nuk e kuptova, më fanë që nuk duesh me majtë në bjenin e ve, si son masqipnis. Po, S... e, dhe më fanë të burit. Që ka në duhet me mandë? Jam bakuror para vëtë dhviteve, e ma tun jam. E më fanë nuk duesh me majtë në bjenin, e burrit po duhet më të shkoj të pastë më herët sikur. Ah, jam në burrit papa po po, po. po, e nuk po, po. e kuptova këtë kusht, do më thon tham para dy dite. Po, po, po, është qartë, qartë. Inshallah merr po. përgjithën. Qartë. Selamuleikum. Uh, Aleikum selam, xherukat. Pyetja para kësaj ishte, do thotë ka problem me cikël, tash kon ose çrregullim menstrual apo ka probleme sekret të vazhdueshëm që do thotë del dhe kjo padyshim prish abdesin. Groçi kanë çrregullime të kësaj natyre, do thotë obligohen që të marrin abdes për gjdo namaz. Pas taj, falin. Edhe në qofë se rjedhë dheqë nuk prish punë më, nuk e prish abdesin, nga se ka marrë abdes në kone duhur, nësa kjo problemi vërshdushum nuk indikon në abdesin e tyre, në qofë se abdesin nuk prishin nga ndë një anë tjetër. Por vetëm nga kjo rjedhje. Kjo është e qartë. Problemi i motërës është se nga njerë pëndanit uji, dhe nuk kamë në si që marrë abdes. Ne mund të marrë ta ta të, të mbash afër ditë shishe të vogël me ujë. Apo dhe në rast se ndalet uji, mace ti marrësh abdes. Qase tash është e mundshme një të, të të ketë një shishe të vogël me ujë, afërve të bën zgjidhje. Por në çoftë të zë të paprgatitur dhe nuk mund të dalësh nga shkolla jep penguar për shkak se është mbyllur, është procesi më i misor, da rrezikohet dalja namazit nga kuaja ti, në katër i Indi, atëherë ti më merr temun. Do thotë kudo të qofë që ka plor, prekë do të thot, dha u njëra, pastroi fytyrën dhe duart dhe merr fund ky është tehumi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe falo me at tehum thash në momentet ekstremë ku nuk ke mundsi as të tarifitë uji dhe rrezikohet koha e namazit, gazetë në katraz diëtor i kanë dhënë për parësi kohës para pastërtisme abdest. Prandaj mëno me pozide reveti gatë sot ke mundsi një shishë afër veti është e lehtë, nuk është problematika. Nëse ka ujë, ajo shishë nuk humbet, përdoret për pirje. Nëse nuk ka ujë, shishën që ekipe përdor për të marrë abdes, dhe mendon që një shishë gjysmë litrëse me ujë mjafton për marr abdes sa dush me çanti dhimnit kur mund të përdorë edhe mestet, do të thotë që nuk merr shumë ujë, larja e këmbëve, atërm mendon që edhe me më pak ujë mund të marrim abdes dhe të bëjmë, të bëjmë zgjidhje. Andaj duhet timë të gatshëm për çdo situatë, ngasë namazit pneqë diç diç që është më shënta. A ne duhet të jemi gjithë mundë në gjendje nga të shmërije për namazin tonë. Do të të ku këna mu falë, qysh këna mu falë, abdes, kejtë i kemi para prakishtë të pregaditura, para se të futim ndë një vend të shkojmë në dikun nga se namazin për neve është me rëndësishme. A ne duhet të jemi në gjendje nga të shmërije në masë të mundshme. Sa ka mundësi? Jash mundësive, elham në ka përjashtime dhe ato, shqyëtzon dhe besimtarë dhe besimtar dhe Selam aleykum, hoz. Aleykum, selam, arhutullah. Uh, Doshna dhe po një për një për tjejtë bëjdoat se dy vjetë. Po? E dhe e ljusë se Allahin në shëmë me shërru një vla. Po? Po, i kam e qëtje doktorat e, pas e, te, e pas Poh? i kom pasë muslinën e hozëtet e, i kom pasët disa hozë, e vë gubëdan? Po? Por, ka njëherë është në regu, laj, ka njëherë, atë din natën rëjani së për të të të. Po, po, po, si pas hozës, hozën ka fëmë ka që regullim diska të doktore. Po. Shkete doktore, disa terapie më të jabon, apet e njëta prosedur është. Po, po. Dhe dashën me falendurë shumë se jep një për i hozës që komë respekt mas shumë, që të respektoj mas shumë. Allah është përble, Allah është përble. Allah është përble. Që kështë dhe është, salam më dhe. Ale. Aleikum, salam më dhe barakat pytja e radës është do të thotë ka bër kuror para 10 viteve dhe normalisht e bart mbëmën e burrit sikurse është tekni tradit dhe kanë dëgjuar do të thotë vuan tash se nuk bën ta bart mbëmën e burrit. ë Kjo çështje nuk ka është deri në këtë shkollë. Nuk ka deri në këtë shkollë. ë Pejgamberi s.a.s.e ka ndaluar që dikush të hiq dorë nga nga biamre apo ngadica e ahub identifikimin me që e prioren që eko. Do ta ta ignoran prioren e familjes së tij dhe të përdorë një priore tjetër për mburje, për ta fshiur turpin e familjes së tij. Kështu më radh kët e ka ndaluar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse në essence, edhe pse në essence, edhe bart jam biamnit të burrë te gruaja nuk është një traditë e një or islam. Këtë e kanë marrë muslimanët vonë nga të huajt. Por ç'të dietor këso i kanë përzitje. Andaj nuk është deri në këtë masë që si duhet më ndryshu. Në qoftë se, në qoftë se ke bër kuror dhe ke mbiem në burrë nuk ka nevojë më ndryshu. Mbejt ashtu sa e ka shkuar. Po një ditkur don më bukuror atje, edhe në komun ku nxirren certifikata të kurorizimit, e kjo opcion atje, zgjidhjen e kij. Ta mbash mbiemën e vajzëris, mbihem në burit, apo të bashkash me zdujave, që tjetë një, dozë, i vajzëris dhe mbihem një burit, që është e mundshme që të përzidit kja të reta, do të të mbajsh mbihem një vajzëris dhe të burit, është një zidhja adekuate përstatshme që nuk humbë mbihem një se kaluarës, por edhe identifikosh me familjen tënde që e ketë ashtë të gëburit. Por në qëse të kam betë ajo se për dokumentazionë duhet të mbetët i burit, nuk është dhe qëka që duhet shumë të këmgullim apo të insunë për të laguar. Êshtë qështë që, në qëfë se ka mundësi, pandu një komplikim dhe problem, të mbetet edhe i vajzris, por edhe i burit, këa është në shtama e për shtasmja që mund t'i ikim disa debateve të zhvilluara në mesën e djetarë për këtë qështje. Por nëse mund të ndodhë ndonjë komplikim, për shembull, vallë pasaj pasaportat e fëmijëve ku e diun u thim me fëmit në Amerik, dokumentacioni, themi nuk ka nevojë, mos bër komplikime. Mbajëm biemën e burrit, nuk ka diçka të, ka nevojë, do të thotë deri në atmosferë, ti jetë ndaluar e që për shkak të asaj pasaj të bëjmë ndryshime. Andaj ti e ke kurrën në vën inshallah dhe s'ka ne për ndryshime, mund ta mbash biemën e burrit, pasi e ke atë biemën dhe s'ka diçka që duhet të shqecosh në këtë dretim Allahu edhe në mas mire. A kemi një telefonatë si duket? Salamu alaikum. Aleikum, salam, marham të Allah. Pa, loj, alloj, shkullet, deshta me dhejt rrët punës të gësullet për banor të shpellës, kër i në lutë, për shambull. Deshta me dhejt rrët hasoj se në rrët se lutësht për një punë dy jesë, me një vejt për taktumet, këllën e kebo. Deshta me dhejt se bo për të Allahu në këto, a më jesë në dhe së se bopët, edhe është e mundës në që pranurës të tja. Pa, pa, pa. Pyjtë me venë, e qartë. E qartë. Selamu alikum, o shëllohu shullit. Selamu alikum, o shëllohu shullit. Pyjtë e radhës ishte thotë bëjt doa që dyjtë për një vlahë që është ismur, dhe pas taj përmendi vlahë u nderuar që në telefonoj, për përvojët e ti në shërimin e vllauth ti, të tij saqë ka pasur tek hoxha për rrukje, për kandidin e Kur'anit, para tek mjekët dhe problemi mbetet ende. Hoxha thotë se nuk është për rrukje, kanë për trajtim mjekësor, ndërsa mjekët përdorin një terapi dhe pastaj e vllauth ti të tij shfaqen poleme të njëjta, do të pa ndonjë pa ndonjë shenjë të qartë shërimit. Fillimisht El-Allahu më ndërmanduar që tashrrem vllanton. Dhe El-Allahu më ndërmanduar që të shëron të gjithë të smurit ton, qofshin mashkull apo femra. Ne s'allahu na mallonuar që të zbresm mbi mëshirin e tij dhe shëndetin e rahatin dhe unitetin. Dhe të na bëj nga ata që janë façebuar në këtë dhunia dhe façebuar në botën tjetër. Të Allahu i nderuar nuk duhet të afatizohet duaja. Kam bërë dua që dy vite. Vazhdo të bësh dua, ngasë nuk hum njeriu që bën dua, kur. Nga jera ne e kushtozojm ndikimin e duaos dhe në momentin kërë nuk ndodhë ndikimi, si ne kemi kurzuar, më ndojmë se nuk ka dobi nga duaja, nuk është kështu, duaja ndikan, nuk ka mundësi në riu të lutet, të thira la njëllë e wala, të kërkan nga lajë manuar, e pasaj Allah umë mështë të i përgjitë, është e pa mundur, mirë për, po, po, e mundë shme ashtë që mështë përgjitë që shë në dojmë, dhe presim, por përgjitëja v që mund t'jenë shumë më të dobishme, sa e që ne e kërkujmë nga Allahu Gjela Gjela Luhu. Për ndaj, Allahu nuk e hum doan të ndë. Dhe Allahu e dhe në më smiri, për ndonështë ta kush e di, se qëfar reagime shë endë më ekstreme, më të rënda, ka pasë mëzit t'i pretën vlajët, për Allahu i ka paksuar duke, i u falneruar duast të ndë. Kjo mund tjetë një, ka mundështë që ndonështë ta, ka pasë mëzit për Por Allahu xhe lavala është njoftuar që kjo smunje i mbetet vetëm vllaut e të mshiruar anëtarë të tjerë. Edhe kjo ka mundsi të ndodhë. Ekstrem rad, ekstrem rad do të thë që mund të përmanim nga dobit e shumë do të që ke pas mundsi dhe kemuzi ti korrë nga lutja. Andaj luten në kub as kët botë, as në botën tjetër. Të të Anzjen se nuk marrën kët botë nga lutja, sepaku të shpërblen për të Allah ditën e gjykimit, ku do të gëzuosh kësaj përgjigje më shumë. Sa po përgjigje, përgjigje, për të përgjigjej Allahu xelallahu kë dunja. Në nuk u përgjigj. Nuk hub dua kur. Vazhdon të bësh dua. Dhe thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "I përgjigjet Allahu ndokujt për juve me kurth që mos të ngutet." Kanë thon ashabtë e tij, shokët ti, e Ja Rasulullah, ojër kuri Allahut e qysh ngutet dikush për neve, ka thënë Muhamedi asam, "Ngutia është kur dikush thot de'au tu de'au tu uluta uluta, pos nuk më përgjigje Allahu dhe e lash." Je ngut nga së ndoshtë sa ka qenë gati më të përgjigjë, për një dit e kello ndonë, dy vjeqare, për që atë dit kembejt pa u përgjigjë. Në të i vazhdo me lutitit, diri sa so të shëruat, diri sa so është gjallë, lutë për te. Dhe asë njerë mos më ndonë, se Allah nuk përgjigjit. Lutë Allah në gjellewala. Lutë edhe mos u shgënje kur. Në në tjetër, nuk do të thotë se terapia e, për shamb e një mjeku, e një huxhë, e një dikujt mund të jetë ajo e fundit. Ç'po thën? Andaj marrësi është që ne ti ndjekim rrugët e lejuara për kërkimin e shërimit. Dhe nëse për shembull nuk ka pas sukses, më një vend, provojmë në një vend tjetër. Provojmë në një vend tjetër. Provojmë diku tjetër. Provojmë për shembull të mjek që ndoshta më të njëuar, më specialista edhe në vend, po edhe në vend të kërkojmë. Kërkojë shërimin mos u mjaftovet e më një vend. Dhe për dare ato që ti për shërim. Në qovë se vënod shërimi, dië si kërë me saktimin e Allah Gjellë Leola, parë do të vje me lejën e Allah të bare këto. Do të vje. Do të vje nuk duhet të dëshprohemi. Dhe kësë mune mund tjetë në dobit e vlautën, mund tjetë hajrë për te, që ti këthetë Allah të zë gjellë, të lu, të ruhet nga ramet, pëndot, po është e frekshme, është, e frikshme, është Por nive vështeqësuse që të shohim skena të tilla kur dikush mund të bërtet në gjumin e natës, të sillet si i çmendur dhe kemi të afërm që padrimë shqetësuese por nive edhe nuk është lehtë, por duhet të dim se vallai në çoftë e kuptojmë si duhet, dhe si dhe si duhet Allahu komë na shpëlbloj. Allahu jalla wala komë bërtikë kës promovë ket haj. Sons proven që donja na kanë godit. Ke menduar se është fundi jon, ke menduar se u shkatruam, ke menduar se do të ska asnjë më pikë jetë për neve dhe befas, befas janë shfaqë shenjë të rrugdallit dhe të shërimit dhe kemi pasë e soja kemi paharë në aso smunje, soja kemi paharë në aso i sprove. Në shumë e dhe sot njerës të cilët, kur prej nga një një sprovë, dhe në Allah Gjellewara që aje sprovë, ti përkullë për Allah Gjellewara. U. Sa begati kanë tentut në përkullin për Allah tësë kam pasë të kësas? Me sa begati Allah të ka godit, po si përkullin rruku kurë, dhe ka qenë e mjaftur në një sprovë me të përkullë, në rukumë me të përkullë sejtë, dhe ka qenë hajrë për ty, ka se ke mujtë me dalë për i kësej bote, pau përkullë e që tjetë kjo më e keqe, se tjetë të ishe me mira vitën shëndetën dobi. Ndaj, mas të shgënjemi, as njëra, mas të kemi kur me ndim të keqë për Allah në Gjellë e Walla, dhe të imi të binu të gjithë dhe sprovë që na vje, E shqyzojmë kës provë për të përmirësuar raportin me Allahun, për bën më dobishëm. Vallahi kës provë do të jetë në hajrit tonën, do bin ton edhe në kët botë edhe bot në botën tjetër. Andaj Allahu është urovdhë ndihmon vllahut ton të ndë gjithë të tjerëve që ti të kalojnë provat e tyre. Kemë një telefonat? Selamun aleykum. Aleikum selam er tutullah. Hoca po një pitje. A po dallon se se burrë të zgruas. Për shembull kam dashkë ku bije mesazhe prej kënde të shuklopsë të morës. A seqdeja, po e qartë, e qartë, so, e qartë, e qartë, e qartë. Salam alaikum. Aleikum, salam alaikum. Pyqëja rrështë e për të vësullin. Qa të vësullin, se vla përdorin një shprej e do në shërjatike, që rëgjun në arabe, të vësullin është që një njëri të kërkan nga Allah o gjëlle o ala, realizimin e ndë një dëshjire, ose në një kërkesë, ose ndë një nevoje, par duke përdorër, Dokë pardon ndonjë mjet që i ndihmon tek Allahu për t'ju parë në këtë kërkëzën kët nevojë. Andaj tewasulun ka vasila, përdorimi i një mjeti për t'u ofruar tek Allahu xhela xuela për të arritur. Tewasuli që njerëz mjetë që njerëzi përdorin janë dy lloje, të ndaluara dhe të lejuara. Ata që përdorin varreza, tyrbe, teqe si mjete apo për t'u ofruar tek Allahu, por duhen të vdekur njerz, përdorin gur, gjetha këtoën beshtytni dhe Allahu kështu nuk përgjigjet. Dhe i dënon ata që bëjnë këtë vesur. Po neiu të bën të vesur te Allahu xhalla wala, sikurse kanë bën banorët e shpellës. Kjo është një ditë e gjatë. Por shkurtimisht, trashu kanë dalë në piknik në Gjyeti, kanë dalë në mal dhe kanë vënëuar të bieshi. Qëse rënë nga shiu janë futur në një shpellë. Nga rami i shiut është rrukullish në shkëmbi i madh nga lart dhe u ka mbyllur derën e shpellës. Kur asnjësi u këndentu me dal shtyje, shkëmbi shtyje nuk largohet. Nga se është ngjit fort për shkëmbin dhe dhe ka mbetën brenda. Kam provuar të gjitha metodat për ta larguar shkëmbin, nuk ka pas mundësi. Ate çfarë kanë thënë, kanë thënë atë çdo kush për niveve, leti mase që i kanë shpenzuar me mundësitë fuqitë tyne. Tash janë dhëtor të Allahut, dhe kanë thënë, "Letë afroha çdo kush pënive te Allahu me ndonjë vepër që shpreson se Allahu ja ka pranuar." a që të për hir të asaj veprë Allahut na alergon kët bela. Qi kët tevsuli me punë të mira dhe kjo është e lejuar. Që ndriu pasham kurrë në nikë sot oh Zoti i Madh, për hir të besimit që kam ty, për hir të Ramazan që kam xhinuar, më mundso Allah i Madh nuar që kët kërkesë ta realizojë se kët lejuajsh. Shëramo Allah për hir të kësaj. Lejohet me produktin tevsuli punë të mira. Nëse ka argumente shumta që besimtar kan përdor imanin, do të simjet Besimin, si mjetë, pon të mira, si mjetë, eksumerat. Dhe për këtë e Allah fletë në surën Ali Imran. Kemi një telefonatë, .po vazhdojmë pas telefonatës. Ordënani? Salaam aleikum. Aleykum, salam atullam. Eme janë një motra, beshtë më zvetë në sitje, për nusën e vlaut, të një zezje ka nusën e tërem dhët një të këtë qitë. 4 muj, 5 muj, Dhe të një që i kashtë i kalin që 4 vjetë, i gjështë mundërë në shqalë. Ta se opetë, a në shqalëzane opetë, e gjyë që të remunit. A shënë re një qëto më gjive, a jo kri përshënë ndërë, ta përhe në shqalëzane, e përshënë ndërë, dhe përshënë ndërë, e qërtë, inshallah tashë merë përgjimë e lene, Allah të zërë. Shqalë, shqalë, shqalë, shqalë Allah o thërë në suna al-Imran nga lutit e besimtarë Rabbana inna na samiqna munadijen yunadi l'imani en aminu bi Rabbikum fa amanna Rabbana faqfir lana dhunubana wa kefir anna sejiatina wa tawafana ma le brar o zhoti jon ne i ndëgjuham një thërës duke naftuar në besim dhe ne i besuam ty nda jo zhoti jon pëthu e se këta pëllim parit e këti besimi o Allah ne i falë më qatë tono nda dhe kërë të argument se lejohat tawesuli me veprat mira të ka lau gjëlle uala dhe ndalohet ajë tjetëri që njerëzit e kanë shpikur dhe shpifur në amër të fes në që ufse e përdor një veprat mirë të vësull, ahup se opin dë një pa të shimëse më mirë që veprat më spreken gjdo shqyëzimi veprat mirë në këtë dë një ka mundësi ka mundësi që ta zbe mundësin e shpërlim botë në tjetër të të dhe me mirë është më së përdorat me mirë është Për këtë arsye do të thotë eh uh, Allahu xhalle xjalalu thotë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e kumplet Allahu xhallehu ala për tre gjëra, dy mika dhan, një nuk ma ka dhën. Dhe dietat thon se atë që nuk ia ja ka dhën Allahu këtë dunjë, ia ja ka rrutur për atë botë ku do të duhet më shumë ajo lutje. Që nuk kupton se po tashuzon te këtu, këtu ndoshta atje nuk do ta kështe As Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Alla dua tham që nga një nili u po korrën situata kritike nganjë kur kanë oj po përdore por mundohej që pastaj pas atij përdorimi ta fuqizosh dhe dhe dhe forcosh këtë vepër me veprimet tjera që fuqizën këtë para më tepër duke investuar pastaj në atë që ke harxuar. Pa njëri ko grumbullon para për mëndrit spin. Apo dhe i duhet së pia. Dhe në moment i vije në një në një krizë, në një nevoj me harxun nga ia. Ja. I harxhan për me njëre punon për të kompenzu këtë që ka argjuar, nga si i duhen, anë e punë të mirën e duhen për a i heret, në qofë se diçka prej sa i përdorim, të mundojmë i që të shtojmë vepratirat mira, apo të bëjmë nga të njëtët, që të përmbushim atë bëshlëk që i kemi shkaktuar, duke e përdorin këtë, këtë dënja. Thot, a ka dalim sejtë dhe gruaz dhe burit, namaz i gruaz dhe i burit, kemi dhe një telefonat po, Salam alaikum haqq Aleykum salam wa tullam Kom një piti e pësvi Falë Allah Ikom shtëtë vajtë e Allah i ka uzu të të natë në islam Hamdulillah Edhe gjithë jem lutë Allah i përmi uzu Hamdulillah Ta shë masë do të bo Inshallah merë përgjë Përmi uzu e Inshallah, inshallah merë përgjë i që tashme dhejene Allah të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Me lutë, që do të qysh me lutë, që do të të botë ashe mashoj. Po, me lenë Allah, që ta është rëgoj, Mishalla. Ta është rëgoj, me i zënë Allah. Ades, salam alaikum. Ades, salam alaikum. Ades, salam alaikum. E shumë duke folë për do tëtë adalon seq dhe e gruas nga seq dhe e borit. Në esens, adhurimet që janë bashk pjesëmarës në to të dy gjinit, moshkë dhe femra, nuk kanë dalime në kërënë t'yne. Përveç në a që i ka dalua shëriati. Ka argument për dalim, dalohen. Nuk ka argument, në besin për abartë. Ndë në këtë rafsh nuk kemi argument që në japë të drejtë të bëjmë dalim mes sejtës e gruas dhe sejtës e burit. Madi Muhammed i sasëm kanë daluar, Çatet janë mbështitura brylat për tokë kur bëjmë sejdë. Nga se ka thënë kjo është form e shtrirjes së këmbëve të çanit. Dhe ne jemi të ndaluar që të përgjessoim kafshëve në ndonjë nga formatet e tyre kur falemi, sikurse në kët rast. Dhe këtu nuk ka përjashtuar duke thënë se këndalim është për mashkujt e nuk është për femrat, por e ka përgjessuar. Dhe përderisa kemi përgjithësim, duhet të përmbahemi këtij përgjithësimi. Andaj në bazë struktur argumente mund të thuhet se nuk ka dallim Maz seçëjëse gruas dhe seçjëse burrët. Kemë një telefonat. Se... Si uh, do uh, më duket se Aleikum selam tullah. Ja po shëndet situaja nga biçinë. Po. Ëh, deshani ti këtu dje huj? Ëh, deshani ti këtu huj? Po. Po, jamë në smarç, çfarë do të më thoni kë ka? Po aja ja jon me falëti Djan, ja më jalon. Qart, qart. qart, qart. Është qartë, është qartë. Se vajza ka isma. Është qartë, është qartë. Ne kemi asnjë anjë shtën. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam tullah. Përshëndetje, selam aleikum. Ë, e çarsuam dot kët për dallimin. Po, një motor na u lajmërua për një problem që ka nusja saj saj e vllaut saj se e kuptova. Ë, nuk ka garanci dot thotë afërsia, po më ndjesëh pyetja tha se që niset është i martuar dhe afër sa e ndëgjova mirë afër 13 fëmijë kanë humbur duke abortuar vazhdimisht dhe nëse tash dhe nëse lindë një nuk jeton më shumë se pas gjashtë muaj sigurisht se ishte rasti me do të thotë një fëmijë që e kishë tash më vonë dhe persë i ka bërë në zonën e mujën e 30 ka abortuar përsëri do të thotë një problem që vazhdimisht i përsëritet. A ko mund të jetë kjo në ndikim të ndonjë sihri apo magjie? Po mund të jetë ndikim të madh, gase do të thotë fillemisht, fillemisht, pëthem, duhet të te kontrolohet tek mjekja, gjinakologja, që dëvërtetan shkakun e këti aborti. Në qovë se nuk ka shkak, apo gjithë më shkaket janë uh, momentale, ndodhë dhe qka dhe abortan, nuk kërë dhe qka kronikët e ka ja, do të dhe qka e quditës më pëndodhë dhe ka ja, përse për shfaqet kjo problem, atër mund të imi se mund të jetë, mund të jetë se shkaktari kësa është në një si nga se ke çbrset çelim këqinjet ë të flligjurit të ndryshëm azileçarat nuk do në pa dikën mirë u dham dikush pse është mirë nga se janë të prish të nga branda dhe pa dhe, dhe fatkeqësisht apo ai është prish të atyra mund të dëmtojnë gjerë të tërët përmes thash sehrët msyshit zilis e kështu me radhë andaj Te shpeshta janë ë do thot sehrat që bën për abortimin e fëmijëve. Që mos ketë fëmijë dhe që të shkaktojnë parëndarën me dy çiftete. Andaj i ndojnë dy çifta duke pamundsuar që grua të jetë me fëmijë. Unë propozoj që do thot kjo grua që ka këtë problem ta bëjë një terapi, një seancë me roje të xhallartë e besuar, suksese si përmendja vllahë mahere do thot dhe xhallartë të tjerë që mirë me këtë punë me Kur'an larb beshtnitëve e mashtrimeve të tjera të përvon një rrugë nëse ka reagime atërmelena xhallahu xhelala shërohet me Kur'an nëse nuk është për Kur'an atëre mund të bën trajtime tjera mjeksore por duhet të kërkon ilaçin nga se Allah xhallahu xhelala nuk ka zbric smundje e që nuk ka zbrit ilaç anë duhet të kërkojm ilaçin por gjithmonë përmes rrugëve të lejuara dhe në ninjen e asaj që Allah xhallahu xhelala e ka lejuar dash të kënaqen me të e kemi telefonat e fundit personte odnani Ale, më fanë, jëmë Donise, jëmë djetë vjaqë. Në të të babi e më ishte duke për i kafe, e në kafe i shkujtë i Allah. Po, po. Më në zonë e këshim përse i ka shkujtë? Ta shë më përgjimë, ta shë më përgjimë. Ta është e mërë përgjigjë. Kërë ishtë të telefonat e fundit për sonde, por në kam mejtë disa tira, përgjigje pa pythje do të pa u përgjigjur. <clears throat> ishtë të një telefonat, do të të se Allahu Gjalloleja ka falur shtatë vojza dhe i ka edukuar në islam, kjo është pa dyshim një vler e madhe dhe është një, një investimi madhë që pa dushim që ajë që e ka bërë këtë dhe të korë suksese dhe dobi dhe shprimin të mëdo nga Allah dhe në këtë botë dhe në botë në tjetër. Të të Andë i ka thënë Muhammedi sallallahu a.sallam, atëse që Allah e sëpërvan me dy nga vajzat i edukan si duhet. I edukan si duhet. Atëherë i bëjnë përde nga zjari i gjëhnimit. Për dy ka thënë kështë më më më dhe sëmë. Andaj kë njëri që në, të, në, në të telefoni k do të dhët e ka trefishuar, ma nejë për trefishe gjysë, se nëse për dy është një perde, apo për gjashtë janë tri perde, dhe ka met një trefishe gjysë, do të dhët e ka fortifikuar hapsiren mes ti dhe mes zjarët e gjhenimet, me edukim të mirë të vazëve të ti në islam. Ta shfarë të bënë, bën vazhdojnë të bënë lutje, që allau të i ruanë, të i fërcanë, dhe që ato të kjenë jetë të lumëtur me bashartë edhe me dhe lutja e prindin për fëmijet ti, pa dushim se është gjithmon me lejën Allah Gjellewala, e pranuar të ka Allah Gjellewala. Dhe njerën me ndojnë se duhet bërë dua për fëmijet kërë janë të veqëll. Jo, nga se fëmiju përprindin gjithmon betet fëmij. Do të tëtë, njeri ju sada që të rritet, mund tjetë edhe ndoshta edhe babgjysh, për në qofë se kanonën gjallë, a i babgjysh për nënë ti gjithë më nbetit a i fmi vogl, i voglë, që nënës i kujtojt si është rritur në preherën e sajë, si është ushqyre, si ka vrapuar, kjo është aj për të gjithë mënë. A po vajza e kështë më rratë. Ndaj, lutja e prindit shumë rëndësishme dhe shumë efikase në këtë drejtim. Por jo e të një aftëve dhe me lutja, për në qofë se si e le jo korekte, ndojështë të ndonjë një diçka që mund aprish të aprish investimin edukimit të internën me kshila, me mësime, uzime të dura, që t'imban në uzimin e Allahu Gjellewala, dhe të arruaj investimin që e ka bërë, vite më radhë me herë duke i edukuar, pa dushim se kë edukim nuk është i letë, nga se mungon përkrahja, mungon ambienti, mungon rethi, mungon stimulimi, mungon motivi, mungon shoqëria, gjitha këto mungon, fatke cështë, Andaj të arris të edukosh një fëmijë, sa për mua është suksesi më i madh. E lërëmo që të jenë 2 e 3 apo të arrinë numrin 7 apo 8 apo 10, kjo është padyshimse uh, dëshmon për një sukses të madh që Allahu xhallahu ala ia ja ka mësuar ndo ku që të arrin në këtë botë dhe është paralëmbrimi i drejtë për vetë inshallah për një shpërblim të madh që pret tek Allahu xhallahu ala për këtë investim dhe angazhim të madh edukimi bërë, një të edukimit që ka bër nën kësaj bote nësallahu xhallahu ala që që është problem edhe juve dhe të gjitha da që investojnë dhe përpjekën dhe mundohen për edukimin e, e thmive të tyre. Pyte e rrëdhështë e fjale Esmer, Esmer gjuhë në Arabe, është gjuhë në Arabe njëriu që Esmer i thujnë i zeshkt, ndaj është cinerim edhe i bukuris, dikur që duket i bukuris që i thujnë Esmer, dhe asë nukë shumë i zi e asë nukë shumë i bardhë, mesetarë dhe të të një një njërë që, është shënja e bukurisë, është ëmbëli mirë, nuk prish punë me anxhit djalit ëmbëlën. Edhe pyetja e fundit do thotë personi të ishte nga Deniza 11-vjeçar, që pyet për babën e tij se një ditë babaji do të pirë kafe, në fund të filxhanit është sfaqë do thotë një një shkrem ë i bër nga mbetet e kafës që thotë kaqin ëmbëni Allah. A kondinë kemë? Kondinë kemë. Fillimisht, nga neve mund të, të na na duket se është Allah. Mirë po, nuk përdi, nërsa ka qenë Allah, nërsa ka qenë Allah, e tëra që mund të thëmë këdretim është se gjithë do kënë që e shojmë emnin Allah, e në dhegjojmë emnin Allah, e në dhegjojmë emnin Allah, e shojmë madjet në fylgjën emnin Allah, kjo duhet në përkujtoj për obligimet të mdaj që kemi dhe Allahu Gjellë Vala, në përmirësan neve raportin më Allahu Gjellë Vala, ta njojmë ne kosh është Allahu Azogjellë, Shikoj sokëna që është vetë kur të shasë emri ditë ka dal filxhan. Gëzohesh diçka mirë, apo bën se të gadale emri filxhan. Paramendos se so kimu gëzu kur të një. Të din kush është Allahu so i leuar. E paramendos se gëzohesh, nëse i ndështruosh, e i bësh rob, e i përulesh, e respektonunat ti. O oh, do të flutrorosh nga gëzimin këtë dynjë. Para botës tjetër. Andaj ne duhet ta njohim Allahun i leualla dhe në njihen e njerëzit si të kënaqemi. Tjetojmë të lumtur, të, të, të kënaqshëm këtë botë nga se vallaj nuk ka ljumëturi, nuk ka rahati, nuk ka qëtësi, nuk ka siguri, lërgë Allah Gjellewala. Dhe afrë Allahut nuk ka fri kur, afrë Allahut nuk ka shqecim kur, afrë Allahut nuk ka dështim, nuk ka dëshprim, nuk ka stres kur, sa më afrë Allahut jemi, jemi gjithë në matë sigur. Muhamedi sallallahu aleyhu sallam, kër ishte në shpil me shokën e ti të ngusht e bubekrin, gjatë hijretit, nuk është përngullër. U rëthuan nga korejshtë e mekës që i kërkanin për t'i vrarë. Dhe ishën aqë ofër shpëllës sa që tha Ebu Bekri pas taj, kur transmiton e këtë rast, tha vëllahi aqë ofër i kishëm sa që në qovë se ndëku shpëtyre, shikon të vetëm këmpt e ti, këpucat e ti me i pashiku, do të në shihte. Aqë ofër kanë qenë dhe Abu Bakri filli të shqetësua, u po vëdë në kështër Afrika për të fare. Por shqetësohej që ky i dërguar, drita e udhëzimit, burimi i shpëtimit nga ana e Allahu xhalla u ala, po çste mundsi të bën tenduar armiqveti. Dhe çfarë tha Muhamedi salla allahu aleyhi ve sellem? Me çka shqetësojnë këtë citat? Me çka sigurojnë këtë citat tha? La tahzan, mos gabet pikllosh, mos gabet mërzitesh, mos gabet shqetësohesh. Inna Allah me ana. Gasa Allah është me neve, andaj ai që është me Allahun, edhe Allahu është me të. Kur Allahu është me dikën, ai biri nuk shqetësohet më, nuk mërzitet më, nuk frikësohet më. Gasa është plot siguri, është plot lumturi, është plot gëzim, gasa është në afërsinë Allahut dhe Vullat. Andaj, sot do të them emn Allahut, apo e shojmë të shkruar dikon. Na kujton kjo se ky Allah çepoj shoh tash emrin e ti si kam punën me të si jam në obligimet e ti si qëndron në raport me të nesër a mund dal façëbardh për atë si qëndron fleturia ime e punëve të jetës time që nesër do t'ia dorëzoi Allahu xhalla walahte lexon çdo njerëj veprat e ti dhe gjyko të gjykohet te Allahu xhalla wala këtu ne gjithë kemi gjithë ai kemi nga ky Allah që boshkut emri ti andaj të na shtuhet falëndrimi ndaj ti Na shtohet mirënjoya ndaj ti, na shtohet dashuria ndaj ti, na shtohet frik respekt ndaj ti, na shtohet ambicia dhe motivi për dhe më në kujtojnë, dhe arrimë, sartash, të njeshtuar dhe për ulën më tepër. Gjithsa këto duhet të na kujtohen. Dhe gjithsa këto duhet të arrijmë sa ardash ta ndejojmë emrin Allah apo ta lexojmë emrin Allah. Do të thonë nganjëra është për shemb në fort kaqsisë Allah dhe me në çë real po skonevojmë skuallah, ka se veç forma e kaqsisë mjafto me gatues se kush e ka krijuar. Nënok duhet të përkufizohemi vetëm te krimi, apo sheh funkti qëm patligjon, por qon Allah, është argument se Allah e ka krijuar. S'ka luaj më shkrua nga se dim se ai ka krijuar. Por ti apo ki logjik që më ndos se çka të bash me kët? Kajsia, pjeska, dardha, kafeja që të por qon Allah. Ti sa e vëdisur me kët punë? Ti çka po bën për bollsoj? Nga se Allahu i ka shpalosur, Allahu i ka shpërndar argumentet e ti, çdo që Ma di Allah u thotu fi anfusikum afala tubsirun. Ma dia kemi derdhur argumente të shumta, fakte të ndryshme që na thirrin neve të adhurojmë Allahu xhelleu vela ti përulim ja ti, të, të nëshëruam ja ti. Fi anfusikum a thenveten e juaj afala tubsirun? A sintu e pa? A din që sa ashtu shkruan dorën tonë te Allah, hiç pa në kafe, ashtu e pa. Këto ne mirë se shkruan. Në kanë vetë shpunë çut Allah. Mir po këta gishta të bukur apo këto duar që Allah e ka krijuar, këta sy, gjitha këto. A nuk shohun tu Allah? A nuk na thrasin këtu padrimën e Allah xhallahu ala pa dëshim se po vallallah. Ata mos mjaftojmë që të presim njëra në 20 vjet, diku të shfoitem në Allah dhe të na kujtohet se sa so mirë që ka marrëtu Allah dhe kaq. Jo, por të bëhet kjo një motiv për neve, një një ambicie për neve, një shtytje për neve që të mendojmë se çësi kena punë me Allah xhallahu ala. Si që ndrojmë, ndëgjojmë në, në Allah xhallahu ala. Ai me të parulën e Allah te bareko tara e kështu me radhë e kështu me radhë nga ato që duhet t'i kujtojmë me rastin thash e ndërgjimit të fjalës dhe emrit Allah apo të lexuar të emrit Allah Allahu në madhëri është të na falë mëkatet tona Allahu në madhëri është të na udhëzon e lutja Allahu në madhëri që të na i përmirësojë raportet me Allah në fillimisht dhe lutja Allahu në madhëri që pastaj të na mundsojë të të na furnizojë me raportet mëra ndër me vetë Allah në sallonin Allahu na ruaj nga çdo keqbërës, nga çdo qellimkëqi. Në sallonin xhallahu ala që na mjafton me atë çai dhan. Nga sherri çdo magjistari, çdo falltore, çdo keqbërsi, çdo armiku, çdo ziliçari, çdo kurthari, Allahu na ruaj me ndihmën dhe mbrojtjen e tij nga sherrat e tyne. Allahu bof që ti jemi gjithmonë rahat, shëndosh e mirë dhe ti jemi nga ata që ndjekin rrugën e Allahu xhallahu ala dhe pasojnë dhe ndjekin mësimet e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam dhe ne me kash pëndohë emison dhe shikohet në ruar me shprejshë që në shëndet në të mira të komi edhe në emisonin e radhës jave në arshme dhe e tërë allahu ju ruajt dhe mbetësh në kujdesin e ti dhe mbrojt në mshirë në ti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.